Eu fii bun și tu bagajele în capăt. Dar dumneavoastră nu vă urcă să de prude domnule Ferguson. Se apropie ora plecării. Ba da, ba da, Gio, ba da. Venim și noi da. Vrem să ne luăm rămas buni de la bătrâna noastră Londra. Da. Ce zici, prietene, Dick? Nu e ușor să te desparți de patrie. Mai ales că nu știi dacă ai să întorși întorci viu. De ce nu vrei să renunțăm? Te rog, Dic, te rog. Ce rost are să reluăm această veche dispută tocmai acum, în clipa barcă. E... Știi bine că nimic în lume nu m-ar putea întoarce din drum. Da. Tot ce Tot... aceea Domnilor. Domnilor, vă rog o mică informație. Unde l-aș putea căsi pe domnul Samuel Ferguson, cunoscut explorator? Trebuie neapărat să-i da. vorbesc. Mă rog, în ce chestiune? Sunt reporterul ziarului News. Vreau să-i cer un interviu. Domnia sa...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 de ce atâta severitate? Nu e vorba de prestigiul gazetei noastre și apoi... Mai e vorba și de bani. Bineînțeles, bineînțeles. Sper că dumneavoastră n că la noi totul e în primul rând chestiune de bani. Așa că mâine dimineață vom apare cu o mașetă specială. Noi amănunte despre expediția Fersen. Și ziarul se va vinde ca pâinea caldă, domnilor. Noi ne riscăm viața și alții se îmbogățesc. Splendic, di. Coftim? Foarte, Bine, domnule. Dacă nu se poate altfel, stau la dispoziție. Da. Atunci spuneți-mi în câteva cuvinte despre unica, extraordinară, pomenită călătoriei pe care o porniți astăzi. Și în primul rând ce va determina să o întreprindeți, vă rog. Da. Am pariat cu câțiva membri ai societății de geografie că voi descoperi zvoarele lui zburând de-a Africii cu balonul. Balonul, Și da. că întreaga expediție va dura exact 5 săptămâni. Cinci săptămâni... Formidabil, fantastic, fenomenal Ascultă, n-ai vrea A, să schimbi cu noi? Ha? Proiectul nostru nu are nimic excepțional Au mai fost și alții care au încercat să descoperi izvoarele Nilului Singurul lucru care deosebește încercarea noastră de cele precedente Este că o vom face nu pe uscat, ci pe calea aerului uh, Genial, colosal, senzațional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 E, îmi permite să vă întreb, cine vă însoțește? Prietenul meu, Dick Benedy, unul dintre cei mai iscusiți vânători ai Scoții și... Să mă eu, personal, sunt contra expediției și nu te însoțesc decât pentru a te împiede ca să pleci. <gătări> Prietenul meu consideră că proiectul acesta este o nebunie și caută prin toate mijloacele să mă facă să renunț. Inutil să vă spun că nu va izbuti niciodată. Bine, bine, vom vedea, vedea. <gătări> De asemenea, va veni cu noi și devotatul meu secretar, Joe, pe care să l tot mai bine. Da. Capitanul, vă rogă să poftiți pe punte. Vaporul ridică încă pe 5 minute. Bine, bine, mulțumesc, Joe. Dar balonul...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 Pe coasta pusă în Africi. Da. Vă mulțumesc, sir, și vă doresc drumul. mulțumesc, La revedere, revedere domnule. La, la, la, la, la revedere, E bine, vă te Ești emoționat? Eu? Hmm. A, ar fi ridicul. Dacă vrei să știi, sunt furios pe mine însumi că până în clipa asta n-am reușit încă să te conving să renunți la.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 să străbați în balon un continent necunoscut Bancă să mai și pariesc că vei descoperi tu Ceea ce n-au descoperit atâția alții Dacă n-aș fi fost sigur că avem toți sorții de izbândă, n-aș fi pariat Dar vreau să dovedesc că acolo unde găsești inițiativă, curaj și chipzuință, Nu există imposibil Vorbe, vorbe mari, timp irosit de pomar Dacă ar fi vorba de bani, aș înțelege să-ți pare rău Fiindcă ești scoțian Nu spuneți voi englezii că timpul înseamnă bani? Să în discuția pe altătate e, mă rog. Ei, Acum hai că pleacă vă Lasă. -l. uite -l pe Joe care ne face seri. Venim Joe, venim Venim, venim, venim. Bună dimineața, capitane! Bună ați dormit bine? Foarte bine, mulțumesc! Eu nu am visat că eram în balanș, că mă am așa de tare că am căzut din cușătă. Ce drept mare a fost și continuă să fie cam agitată. Dar dumneavoastră, domnule Dic, cum ați dormit? Mizerabil. N-am închis ochii toată noastră. No. Prietenul meu e prost dispus, are rău de mare. No, de, suntem puși la grea încercare cu furtuna asta. Nici nu e de mirare. Ne apropiem de capul Bunei Speranțe, nimic altădată și capul furtunilor. Aici au trecut Bartolomeu Diaz, Vasco di Gama da. și atâția alți navigatori străluciți. Da, da. De trecut au trecut, ei, dar vreau să știu dacă s-au întors. Da, alții nu. Dar ce se zărește acolo la orizont? Unde? În... Orașul Căptau. tau extremuri cum suri calafice. Nu facem escală. Să mai simt și eu pământul sub picioare. Că de o lună de zile tot navigăm și navigăm. Încă puține răbdare. Peste două zile intrăm în canalul Mozambic și apoi urmează... San Zimbab. Da. Să știi bătrâne, lup de mare care să-mi rău că mă desparte de un capitan ca dumneata. Ce vreți, Mr. Ferguson? asta e viața. Dumneavoastră cu exploratul, eu cu navigatorul. Fiecare cu meseria lui. Samuel! Ascultă-mă pe mine, aici să ne întoarcem înapoi tot cu vaporul. Mulțumiți de a fi făcut această splendidă troaziere! Nu înțeleg! Prietenul meu consideră că încercarea noastră de a de Africa în balon este o nebunie. Și n-apărăt sunt încă ideea de a mă convinge să fac cale-ntoarsă. Dacă nu te-am convins până acum, e pentru că ești un englez nesebuit. Iar tu, un scoțian încăpățenaț și retrograde. Încă la <laughs> și tenacitatea, iată baza marilor descoperirii. <laughs> Bine zis, scăpitoare! <laughs> Cine, ce, ce s-a întâmplat? Nemucele astea ne Mi-a aruncat una cu o de cocos în cap. Ia uitați vă ce cu cui. <gătri> de tine. Prima amintire din Zanzibar. <gătri> da? Cine te pune să stai sub palmier? Hey. Nu-i nimic, nu-i nimic. Până ne întoarcem la Londra, trece. E, ce zici Joe? Suntem gata? Gata, da, da, sir. Balonul e umflat? Da, sir. Ai verificat, nu lipsește nimic? Absolut nimic, sir. În acelea noastră e mai bine aprovionată decât cel mai mare magazin din Oxford. <laughs> să începem să ne pregătim. Da, sir. Curând o să sosească și capitanul cu întreg echipajul, ca să asiste la plecarea noastră. Da, uh, uh, sir. Uh, sir. Aș vrea să vă rog ceva. Spune-ți, Joe, despre ce e vorba? Știți, mm. băștinașul acela cu care m am împrietenit mi-a dăruit un papagal. E atât de drăguț. Ce-ar fi să luăm cu noi papagalul? Suvenir din Sanzibar. Bine, Joe, bine, dacă ții neapărat. Păi, iubi, iubi. E deosebit de deștept da. Vorbește mai multe limbi, E cum s-ar spune poli, Poliglot <laughs> Și cum se numește papagalul acesta Savant? Hmm? L-am botezat Ramses hmm? Ca pe regele Egiptului Ca să ne poate noroc <laughs> Să ajungem la izvoarele Nilului Dar unde Să-l văd și eu uh, un... E în, în acela. Ah. Am fost sigur că o să-mi dați voie, să eu, așa că... Jojo, eu... mare la mai! Bine, Mulțumesc. bine, bine! Hai să-mi l-arăți mai târziu! Ei, acum du-te și mai controlează odată cum funcționează pompa! Este aparatul cel mai important! Cu ajutorul ei vom putea umfla sau desumfla balonul, urcând și coborând după Mulțumesc. voie! Știi asta, nu? Da, da, să! sigur, mă duc să fac ultima verificare, săr! Foarte bine, Mulțumesc, foarte săr. bine, foarte bine!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 În linie dreaptă vom avea de parcurs circa 7000 de kilometri. Samuel? Da. Vreau să-ți vorbesc. A, tu erai, radic. Da. Unde ai fost până acum? Asta nu are importanță, vreau să-ți vorbesc. Mă rog, te Pentru ultima oară să cer să te gândești bine la ceea ce faci. M-am gândit, Dick. M-am gândit. Hotărârea mea este nestrămutată. Nestrămutată.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 Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră. Dar, săr, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă frumoase. Eu schimb, balonul dumneavoastră, o țintă extrem de înghețată pentru săgețile lor, riscul e prea mare. Mii de vibe! Ia uitați-vă acolo! Și la acela negru care se apropie! Eu sunt! Vini nu mai zăboviți nici o clipă. Da, prieten de acord. De vreme ce toți da. suntem gata, eu zic să-i dăm drum. Da, să nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Da. Ne-am angajat în fața lumii între să descoperim izvorul Leninului și o vom face. Repede, repede, împărgat! Jo, Jo, Jo, Jo, jo păstrează-ți Ești sigur că n-am uitat nimic? Absolut nimic! Da, a, puștile, sacul cu alici, rom? sunt la locul lor? Totul, domnule, totul! Totu. Săparatele de precizie, rezervorul cu apă, da, într-adevăr nu lipsește nimic. Da. Joe, urcați-vă în acel. Așa, haideți, așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles. De azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Louis din Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine, Joe, de drumul! Gata, Rumbull, la Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii. Țara Lunii. Ce nume curios îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună. Mm, Băieți, oameni! Au în epoca locomotivii și electricității să mai creze în asemenea năsărbănii? Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și de superstițiile. Sir, ce Ia privit! Ia privit ce pădure mare se apropie! Pădure? Oh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 Înainte de a ajunge deasupra ei. Da. Joe, aruncă ancora. Da, aruncă. -a, da. aruncă. Ce e asta? Dragii asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colți un elefant. Da, nu, ne tirăște spre pădure! Mici pe de copaci! Să ne întâlnim pierduți! Zic! Zic! Suntem... trage și mai stai? Ce să se zvance? Hai, de curajul asta! tine, ești un țintaș grozav. Știi, n-a mare lucru. Da, dar știu că am tras-o spaima. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick. Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta. Eu cel puțin recunosc ce în mi Dick. Adică ce vrei să-i hai, Haide, haide, nu noi momentul. Auzi. Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Jo, Joe, aruncă scărița. Da,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 Să ne organizăm mai întâi pasul de noapte. Așa, așa. Acuși se întunericul. Bine, bine, bine. În cazul acesta, eu mă ocup de mâncare. Așa. Am să vă prepar niște trompă de elefant la frigare, cum n-ați mâncat de când sunteți. Iar eu adun vreascuri pentru foc. A, uh, sir. Da? Uh, vă rog să-mi spuneți, papagalii mănâncă elefanți? Nu. o, mă gândeam să-i dau și lui Ramses. <laughs> să Asta nu mai știu, da? N-ai decât să încerci. Între timp eu notez impresiile în jurnalul meu de bord În câte sunt astăzi? 25 aprilie Așa Azi se împlinește o săptămână de când ne-am început călătoria cu balonul Ne apropiem de ecuator Ne aflăm la 0 grade și 30 de minute latitudine sudică Ce-i, oh, ce, ce, jo ce te joci de mai musele? Și la 32 de grade și 52 de minute Longitudine estică Isprăvește, Joe Isprăvește că a spus chiar ale jungli. Dar ce s-a întâmplat? <där>: <çocuk> ce Acolo, după, ce dup Ce nici negri Da, Da, îi văd și eu Audeu, ce ne facem? Dar de ce vă terei? Ce ne facem? Nu, sunt de bună seamă reprezentanții unui trib local Crezi? uite Uite că se apropie. Cine v, găsit, Cine v găsit? Asta un vaganga, un vrăjitor. Îl recunosc după tatuaje. Ce pene frumoasă are pe cap! N-ai ce-o fi spunând! Mi se pare că am înțeles, deși nu pricep oiota. Ne adresează urări de bun venit. Da, da, da, da. Vă salut! Vă salut, oameni buni! Vă salut! Ei, uite, uite că încep să danseze în jurul nostru. Acum înțeleg! Suntem doar în țara lunii. Oamenii aceștia cred că balonul nostru e însă și lună în zița lor. Și simtii, bine, că suntem fiini ei. Da, Și acum execută în cinstea noastră acest dansă ritual. Da, da, da. place dansul vostru. Stați, o danseți și eu cu voi. Iep, iep, iep. Ie de luna. Acum că au văzut de rășurind adevărata lor zeiță? Au să-și închipuie că am vrut să-i tragem pe soară. Și să vezi ce purioși au să fie uite, uite că se sătuiesc între ei. Cred că ar fi mai prudent să ne luăm tălbășița. Da, da, da, da. Repede la balon. Da, da. Repede. Da. Joe, Joe, ridică ancora. Da. Dic deschide supata. Imediate. Presiune maximă. Atențiune. Pornim. Lase. Priviște monotone, cât vezi cu ochii, mai dune da, de aici, de sus, parcă ar fi valurile de unei mări de nisip Joe, ai stofă de poet Da, trebuie doar să-l croiască cineva Pe mine, mis adică. vă rog să nu mă provocați, că, de că de e de rău ce? Ei, ai, ce înseamnă, ce? Tadri? De... de ce te legi mereu de el? De ce nu-i dai pace? Vă spun eu de ce De ce? E furios că n-am vrut să-i mai dau briciul meu De când am plecat, nu se rădea decât ah. cu al meu cum așa? Da de ce? Ca să nu tot pe al său. Dar azi n-am vrut să-i mai dau. Ha. E atâta pagubă. Îmi las barba să crească și gata. Și te rog să nu mă mai plictisești, că-ți arunc papagalul peste borce. Dic. dic, dic, se da. poate să te porți astfel. Și apoi Ramses, mascota noastră. O fi, o fi, dar l-am prins ciugulind în rația mea. Vedeți, soar, ce zgârșit e. Nu sunt zgârșit, domnule, sunt econom. A, așa sunt toți scoțieni, econom. Da, nu deja v-am mers de-astea. Ajunge, ajunge, ajunge, nu vă mai certați. Mai bine, uitați-vă acolo. Unde? Jos. Parcă se mișcă ceva. O fi vreun șarpe Eu, oh. oh, de la înălțimea asta Nu l-am putea vedea decât dacă ar avea proporții unui balaur Probabil că e o caravană mm. Ia să coborâm, să vedem Cei ce cu șirul ăsta de negrin lansuri? vieți oameni Au fost prinși și acum sunt duși să fie vânduți ca sclavi. Nu ah, uite. A, uite-l și pe stăpânul lor. Unde? Unde? Care? Care? Ăla, ăla grasul, călare pe Camile. Vai, dar sunt și copii printre ei. Da. Uitați-vă! Unul din ei a căzut. Hai, mișcă! Mișcă negru, mă să nu lăsăm să-l să facem ceva Da, ai dreptate, trebuie să intervenim Hei! Hei! Nu ne auzit Hei! Hei! Hey! Hey! Hey! Ce sunteți voi? Oameni sau sfinți? Noi suntem oameni, dar tu? Eu sunt negustor de oameni Frumoasă meserie hey, Frumoasă că frumoasă, dar bănoasă Aur, nu altceva. Lemnul de abanos, cum le zicem noi negrilor, se pocure cel mai ieftin. Gitim aparare! Haide! Haide! <fie> o la fugă -o la de gustorul! Fuga, cu, fuga. cu bine! Cu bine, oameni! Haide! Haide! Liberi!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 Ei, dar nu văd decât o cascadă O cascadă uriașă albă de spumă Și dincolo de ea O apă mare care iese din lac De bună seamă, un fluviu Un fluviu, vei Dic Dar prin părțile acestea nu poate fi decât un fluviu Unul singur Nilul Nilul? Nilul! Da! Nilul! Nilul! Sfântul Nil Despre care vechi egipteni credeau că izvorăște din soare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 Mă tem că au pus gând rău balonului Ne atacă! Ne atacă! Tragedic! Com... Tragedic! Da. Degeaba! Ne-au să-și balonul! Ne prăbușim! Ne prăbușim că dem în lac! Repede! Joe, repede! Aruncă bidonul cu apă! Da, sâr. Și, Și sacul cu provizii! Da, da, da, sâr. Și rădița cu alici. Nu, nu, asta nu! Așa! Aruncă și butoiul cu rom! Nu! Nu, vă implor, nu faceți una ca asta!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 Eu, cel mai mare vânător al Scoții, voi muri mâncat de crocodili în fundul lacului Victoria? I-aș fi râs în nas. <gătări> în orice caz, Mr. Dick, sunteți răzmânat dinainte. Crocodilii care au să vă mănânce vor muri sigur de indigestie. Ce vrei să-ți spui? E nu e momentul să vă certați. Cu... În clipa asta ne aflăm exact deasupra ecuatorului. Potrivit tradiției, ar trebui să bem șampanie, nu? Și în loc de șampanie, vom bea apă ca broaștele. ce ne facem? Baronul continuă să cadă ah, Dacă ne-ar putea ridica măcar cu vreo 100 de metri Vântul ne-ar duce la mal și am fi salvați Ar trebui să mai aruncăm ceva Să-l să dar ce anume, Nu au mai rămas decât aparatele de precisie Nu, nu, astea nu, nu trebuie să sacrificate Sunt absolut necesare expediții Și expediția trebuie să reușească Hai dreptate, atunci altceva Dar ceva inutil Nu a mai rămas nimic inutil Vata da. A rămas eu Joe, Joe, nu spune prostii Dar ce faci, Joe? Ce e faci? nebun S-a aruncat în lac cu ramses în brațe Joe, Joe, nu trebuia Joe A plonjat corect Frumos din partea lui Joe Joe, dragul meu, Joe. De ce mai ai tălzit? Visam așa frumos. Se făcea că zburam din nou un balon cu Mr. Ferguson. Mr. Ferguson? Mr. Ferguson? Da, da. Dar asta nu să se mai întâmple în vecii vecilor. Cine știe pe unde sunt ei acum? Degeaba ținem de trei zile focul ăsta aprins. Am tot sperat că o să zboare pe aici. Că o să vadă fumul. Ce ai găsit. Și acum, ce să mă fac? Cum să plec de aici? N-am să mă mai întorc niciodată acasă. s ai ispravit cu Joe. Da? Ja? Da! Ja? Ja? Nu vreau să nu, nu, eu știu ce vorbesc. Da? Da? Da? Ce vrei să spui? Ca n-am dreptate. Ce bine ar fi.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 Nu, nu, nu, nu, nu s-ar. Eu am tras. de mai A S-a sosit la timp. Marian, nu visez? Nu, nu, eu. Noi suntem. Încarnii judecători. Mr. Ferguson. Mr. Dick. Vă mulțumesc. Am știut eu că nu o să mă lăsați. Noroc de foc ăsta. El ne-a ajutat să te găsim. De trei zile îl a prinț. De ce sunt întârziat atât? A să reparăm mai întâi învelișul balon. Pe urmă am început să ne învârtim în jurul lacului, până am zărit fumul. Jo, n-am să uit niciodată ce ai făcut pentru noi. Fără tine, cădea baltă toată expediția. Iar, iar pe mine, fără dumneavoastră, mă mânca Pantera. Așa că suntem chit. Jo. Ce spai m-am tras când te-am văzut plonjând de lac? Dar cum ai reușit să scap de crocodile? Am notat că te-am putut mai repede cu da. să îmbraze, și până să se adunirească dumneavoastră, eu și-aș ajunsesem la mama. Bravo, Joe! Bravo, Joe! Sunt mândru de tine! Dar ah. ce ai? Ah. E foame. Nu am mâncat de trei zile. Băiat, băiat, repede, Dick! Repede, ceva de mâncare! Nu ai ușor de zis, dar ce?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 da, stați. Ce se aude? Un cârt de maimuțe! Mii de pipe! S-au urcat în acele le de aici! Au să ne deterioreze aparatele, repede! Repede, -a, repede! Sâncii orice face! stai ce mai primești! Așa-i trage! Se nu se poate, dacă nimeri îți bruba da Trage în aer, în pământ, nu mai trage odată! Ah. Ah. Ah. Au fugit! Melea cu astea sunt cam neprimitoare. Eu zic să plecăm mai repede. Ai dreptate, Joe, să plecăm. Hai! Să plecăm, da! Hai! Hai! Hai! Nu mai nisip, nisip și iar nisip. Când o să o odată din deșertul ăsta blestemat? Deocamdată abia ne mișcăm. Nu e pic de vânt. Și eu? Eu nu mai pot de sete. Stați! Nu mai pot. Stați! Mi se pare că zăresc un palmier. Unde? Cum? Da, dar acum sunt sigur. Unde, unde Joe? Unde, unde? Acolo, acolo, lângă tuna aceea. Da, da, Joe are dreptate. Și dacă e palmier, e și apă. Apă? Suntem salvați, nu? Atenție, Joe! Ancora. repede! Nu există chin mai mare decât setă. Repede, vă rog, repede! Apă! Apă! Apă! Nu mi-închipuiam ca ai să ajungi vreodată să te bucuri că poți bea apă. Cred și eu. Altă dată o consideram bună numai pentru spălat. Hei, Joe! Ești Joe! Cum e puțul? Adânc tare! Nu, să. nu adânc. E secat, secat. Ce ghinion. Trebuia să-mi închip eu. Palmierul e uscat. Da. Acum? Chiar că am căzut din lac în puță. Domnul lui, s-a umflat și limba de sete. Îmi barim dacă aș avea puțin rom sau whisky. Trebuie să răbdăm. Și să așteptăm. Să așteptăm ce? Să se strânească iar vântul. Să putem porni mai departe. Da, și dacă întârzi? Eu eu zic să nu ne pierdem curajul. Să da. fim optimiști. Scăpăm noi din pustiul ăsta. Da, da, Geo are dreptate. Să fim optimiști. Ah. Mi-e sete. Mi-e sete, domnilor, mi-e Te, te și tu, stăpânește-te se poate, mare vânător Dic Spai maleilor să moară de sete A, da, da. Ia uitați-vă Uitați-vă, departe, acolo O insulă cu verdeață O, o, o oază O oază Ape, apă, apă, apă. A Stați, apă, A stați, stați Stați, stați. unde alercați așa E un miraj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 Dacă am fi avut ouă, le puteam cua ce carabi. Până la ouă, mi se coc mie creieri în cap. A? Sahara mi-a trebuit. Domnul, apă! Vreau apă! mi e zidlic! Mă năpuș! Dic, dic, stăpânește, te dic, stăpânește! Mă năpuș! Știți ceva? Ultima mea rație de apă de alt ieri, e naceră. n-am băut-o. Mi-am zis că poate o să ne prindă bine mai târziu. Mă duc, mă duc să vă Nuc. aduc. Nu, nu, Joe. Nu, e porția ta. dau cu dragă inimă. Nu. Stați, stați, ce e asta? Ce? ce Parcă se mișcă nisipul. Ascultați, s-a pornit vântul. Simunul! Vântul deșertului! Vedeți portirea așa la negru? Da, da, E o trombă! Se apropie vertiginos! În câteva minute va fi aici! Haide, repede, repede, la noi! Repede! Repede! Hai! cineți Repede! Repede! Repede! Repede! Repede! Repede! Săriga. Tu ești Ramses. v să zic că trăiști. Înseamnă că am scăpat. Ce catastrofă. Ne-am izbit de vârful unii unde. Praf s-a ales din acela noastră. Dar da. ce s a fi întâmplat cu Mr. Ferguson? Nici nu îmi să mă gândesc. Sunt aici! <fiești> oh, Săr! Săr, dumneavoastră, unde sunteți? Aici, viu și nevătămat. Slavă Domnului! Dar cum de ajuns până acolo? Stați, încerc să mă cauță până la dumneavoastră. Așa. Sunteți, sunteți întreg. Da, am impresia că da. Tu mă strigai așa mai înainte? Nu eu, să. Ramses. A, mascota noastră. De între noi fie vorba, putea să ne poarte ceva mai mult noroc. Da, știu, aveți dreptate. Mă gândesc ce furios trebuie să fie Mr. Dick. E în stare să-i tăcească gântul. Bine zici, dar unde o fi Dick? Unde să fiu? Oh. Aici? Oh. La un pas de voi? Mr. Dick. Dick! Stau și vă ascult cum vorbiți de un sfert de ore de... Papagalul ăsta Dic, Iar de mine nici nu vă pas Halal prieteni Iartă-ne Dar lovitura asta groasnică Ne-a cam zdruncinat crei Dic, Dic, mă bucur că te aud Ia spune-mi, ești teafăr? Sunt bine, mersi De data asta Chiar cam am pățit -o. Am rămas aici pe stâncă asta Înconjurată de prepăsti. Nu mai scăpăm în vecii vecilor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 fiindcă balonul, cum vedeți și dumneavoastră, e viu și nevătămat. Deci? Asta înseamnă că putem încerca să spunăm cu el. Joe, nu înțeleg. Nu vezi că bați lăsați domnul? Lăsați-mă să vă explic. Dacă desprindem balonul de resturile în aceri și da. ne agățăm bine, bine, bine de ochiurile plații, vântul ne va lua de aici și, cum tot nu mai avem mult, poate, poate că ajungem chiar pe A. coasta Atlanticului, la lui. Joe, Joe, este o idee formidabilă. O idee de nebun. Dic... Trebuie să încercăm, e unica soluție Joe, dă-te da și taie frânghiile națele Gata, da, gata, gata, puteți hai să rii din. Hai, hai, mi-mi, hai, mi că mă trebuie să vânt Venim, Joe, Veni, hai, ține-te bine balonul Văi să nu zbor fără noi Repede, repede, repede, așa Așa, așa. așa. agățați-vă de uchiul de plasic Gata, gata, Joe, gata, tăi drumul Direcția să rii ah! Ce-i, Oh, ah, Ranses Nu l-am uitat pe Ranses Și Ia buzunarul meu. și așa bătrâne lup de mare. În clipa în care ne socoteam pierduți, Joe, pentru a doua oară, ne-a scos din impas. Lăsați, săr. Trebuie să recunoști eu că intervenția lui a fost salutară. Lăsați, săr. Îmi place că e modest. Modestia este cea mai mare... Lăsați, săr. Domnilor, domnilor... Caut membrii spediției Ferguson. Ah, iată-l și pe reporterul nostru. da. da, da, da. dumneavoastră, Mislă Ferguson, ce fericire, ce fericit sunt că vă văd. Dar ce faci, domnule Ida Senluie? Eh? Ce să fac, vă aștept. Am fost convins că o să sosiți exact la întâlnire. Mulți optimiști mai sunt pe lumea asta. optimism. optimismul! Și acum, și acum, vă rog, vă rog. Vă rog un interviu în exclusivitate pentru zialul Daily News da, Cu multă plăcere da, Câteva cuvinte despre unica, extraordinară, mai pomenită a dumneavoastră expediție O expediție este prea mult spus Vrei să zici o mică plimbare de circa șase de kilometre Ei bine, domnilor, călătoria noastră cu balonul și-a atins scopul Am descoperit izvoarele Nilului Nilul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 Fără curajul și devotamentul prietenului nostru joc, expediția ar fi eșoasă. și am fi pierdut și pariu. Bine zici, Dic. Azi e ultima zi. Ba chiar e ultimul ceas. Trebuie neapărat să închem un proces verbal. Gata, da, să găsim o autoritate, o persoană oficială. Eu uh, reprezint autoritatea. <laughs> Sunt capitanul portului. Nu, oh, încântat de cunoștință. Mă rog, Atunci mă rog. vă luați loc și scriți. Da? Bă, bă. Așa. Da. Noi, Noi, subsemnații, declarăm Declarem. că azi, 22 mai 1862, Noi. am văzut sosind balonul cu balonul. Da, da, da, da, da. Sincer, da, da cu balonul! Cu balon. cu balon. cu ce fel de balon? E, dar nu mă întreba atâta, domnule, scrie acolo, cu balon Bine, dar, bine dar eu n-am văzut nimic Dacă dor tot timpul scrie Am văzut, am văzut. Și eu, Și eu. Păi, -am văzut. Vă, rog, vă rog, vă rog, vă rog În cazul ăsta În cazul ăsta am văzut Așa. Tot timp cu balonul Așa, Așa. Așa. Pe cei trei exploratori Doctorul Samuel Ferguson, ex, ex, ex, Dick Benedi, eu și Joe. Și Joe? Și Joe. Și Joe. Drept care am semnat, semnat. prezentul proces verbal A, Prez făcut în portul Saint Louis din Senegal. La 22 mai, 1862. Exact după 5 săptămâni de călătorie în balon. Da?